Egy-kettő. Egy-kettő. Egy-kettő három. Szól. Hát legalábbis így szól. Ja, Istenem! Azt mondja, hogy ha elsője, az hétfő. A 31 úgy Ú, de bonyolult ez. A 31 vasárnap, 24-e vasárnap, 25-e hétfő, akkor 27-e van. Van 70 percünk, amit azzal töltünk, amivel akarunk, ilyen már régen volt, holnap és holnap után se lesz ilyen, úgyhogy önökön, múlik, hogy beszélgetünk-e, vagy sem. Én nyitva vagyok, <coughs> mint a kertajtó. Ez nem bocsánlomus. Ma, de hát 27 e van októberben, egy fok van, tudom, van ahol kettő, van ahol három, van ahol nulla. A pontos idő az 6 óra 51, pont 12, 06171242. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Egy műsor, amely számtalan címéből az egyikben azt hirdeti, benne van mindaz, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Ez nem így? Így jó. Igen. Hát nem olagy így. 061 so don't trip me up Shaking the leg like the tail of the pup I'm paying dues till I register to eat. Sure hope I don't end off on the street oh, boy. down at the mall Elhangzott el ígéret, hogy a jövő héttől lesz csak hangfunkció, hogy ez már kedden így lesz-e, ki fog derülni, lassú most, de most. 1990, a big city. reguláb hogy ez mitől van neked az 8 órakor, vagyis 8 órakor, egy órával 9 óra előtt felhívom Gémesi Györgyöt, addig még rengeteg idő van, így aztán, hogyha zenét akarunk hallgatni, akkor annak semmi akadálya nincs. Ha beszélgetni akarunk, akkor vagy beszélgetni akarnak, akkor ahhoz telefonálni kell. Egyelőre nem érzem magamban azt a nyomást, aminek következtében a kukta megeveli a fedelét, ha a bárki is kuktát, és hirtelen beszélni kezdenék. 061 712 To live before you die, you get pretty sick if you have to keep it inside. I wanna build a house where an ad don't scream. I wanna live in peace, quietly. I wanna have a place of love and safety. People ought to live. How and where they want People ought to have Respect in front People ought to get along Pretty okay So get off my dick I'm there I'm building a house where no one can hurt me I'm building a house where the weak are strong I'm building a house with a real song I'm using a faith that is immortal I'm building it with simplicity The way that we feel, you and me, I'm building in with what I believe in. Just Ez akár Antoniok el a zsobám, ez is egy bár bármennyire hihetetlen. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. hogy beszélgessünk, ahhoz minimum két ember kell. Én itt egy adottság vagyok reggel, most is hullámzik, csak szólok. Ezt tegnap kezdett hullámozni, mert a fejemben hallható hang, de ezt a kiderült, hogy az önöknél is bekövetkezett. Nem egy megnyugtató érzés. 061-712-42. ilyenkor mindig van egy felfokozott izgalom a tekintetben, hogy vajon ki mindenki jön elő milyen mondandóval, miközben természetesen önök is gondolhatják, hogy én is előjöhetnék valamivel, de... Azért hoztam ezt a fantasztikus zenét, hogy... Ha én csöndben vagyok, akkor legyen mit hallgatni, de kalkuláltam azzal is, hogy ebből egy ilyen kollektív hallgatás lesz, és így szól a zene, amit most átmenetilag a Rock Lobsterrel fog megtörni a B-52-től. hogban nem egyszer tovább tartott a műsor, nem mint hogy ezt átlagban kéne mérni. A Gémesi Györgyel folytatott beszélgetés után még, lehet, hogy néhány percet, de a mai műsor biztosan nem tart 9-ig, sőt, ig sem. A holnapi műsor viszont tovább tart, mint fél tíz, mert hogy kis Ambrus lesz a vendég 9-től. 8-től, Györgyevics Benedek, illetve 7 tól Szanyi Tibor, 8-tól Gyorgyevicsben Edett, 825-től Füries Balázs majd Kisabrus, tehát holnap nem lesznek ilyen problémáink, hogy ilyen sok zenét kell hallgatniuk. És a péntek se így alakul, akkor 7-10-től Filippo fél 8-tól Nabras és 8-tól Horváth Csaba, és ismét 39 előtt távozok, hogy aztán a naptári beosztásból következően legközelebb kedden találkozzunk november 2-án. Hozzátéve, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, meglepetés és korlátozott apokalipszis de itt most az utolsó és kísérleti számít. Rock, lobster! Rock, lobster! Három perc elmúlott reggel, 4 8 061 42, aztán lesz, ami lesz, vagy nem lesz semmi sem. Önök is hallják ezt a hullámzást. Nem hallok semmi hullámzást. Hát akkor ketten mást hallunk, köszönöm. Jó reggelt! Lakatos Isten vagyok, jó Lehet, hogy csak felületesen hallgatom a zenét, de én sem hallok, vagy én se veszek észre semmilyen hullatást. Jó, akkor csak az én fülemben hullámzik, ez a jobbik eset. Kívánok. Amikor az előbb beszólt, hogy halljuk -e, akkor hallatszott a hullámzást? Van, ahol hullámzik, van, ahol nem hullámzik. Tudják, ez pont olyan, mint amikor valamit elvisznek, megjavítatni, hogy vagy... Megmutassák, hogy a dolog nem működik, bekapcsolják és működik. Ez nem csak a hullámzással van így. Még vettem egy bérletet. Én hordok maszkot, van, hogy hordok, van, hogy nem hordok maszkot, de most is van nálam. Hát a Jászai nagyon fura volt áldogálni a villamos megállóban, mert olyan volt, mint egy Szent Lajos király hígy nélkül, hogy az ember megszólított volna bárkit, és a szónak abban az értelmében, hogy láttam, hogy én ott olyan régi ismerőst, akivel talán soha se beszélgettem, de ahogy rám nézett, abból kiderült, hogy ő is ismer engem, valószínűleg a médiából, hanem abból adódóan, hogy azon a környéken lakik ő még mindig, ahonnan én elköltöztem, több mint negyed évszázadon. Ott volt egy régebbi szocialista miniszter, ha jól identifikáltam, és még egy sor ismerős. és mindegyiket láttam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 évvel fiatalabbban, miközben magomat is láttam fiatalabban ott, és nem jött a villamos, majd közölték, hogy a Moszkva tér most nem így hívják, és az oktogon, akkor november 7-et ér, mindent hívtak már másfélképpen villamospótlók közlekednek, aztán fél óra múlva már helyreállt a helyzet. Én nem tudom, van -e még egy olyan főváros, ahol ilyen gyakran nem közlekednek a villamosok, különösen a 4-es, 6-os és aztán közlekedik helyettük valami villamospótlójok. Én például azt se tudom, hogy a 3-as metró felújítása mi a franc tart, ennyi ideig ma át kell szállnom, a legalább kétszer. A főváros ugye azt mondta, hogy ajánlott a maszkhasználat, a kötelező elrendelésére nincs mód, mert az nem fővárosi hatáskör. És akkor már nem csak azt foglalkoztatja az embert, hogy milyen Paul Cézanne vagy Színyei mesepál által festett kép fogadja őt a 4-es, 6-os megállójában, hanem hogy milyen fantasztikusan érdekes az, hogy ez a pandémia, ez minek függvényében foglalkoztatja önöket? Annyira, hogy beszélnek róla, mert érinti önöket, mert nem érinti önöket, de van. Úgyhogy, ha azt hiszik, hogy a hallgatás az egy hiányjel, akkor nagyon tévednek. Vannak, sőt, szinte kizárólag csak beszédes hallgatások vannak. 061 again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neat the halo of a street line Hear my words that I might teach you. Take my arms that I'm holding. Nem volt felhívás keringőre az, amit az előbb elmondtam, de ha jövő héten megkeresek valakit pandémia ügyben, akkor azt nyilvánvalóan a saját iniciatívámból fogom tenni. Ha azt kérdezni valaki, hogy a saját műsorom kapcsán mit tapasztalok, mennyire érdekli az embereket, mennyire foglalkoztatja őket a pandémia, akkor azt tudnám mondani se Olyan mértékben nem, hogy beszéljenek róla. Ha valaki egyébként szorong a pandémia miatt, akkor könnyen lehetséges, hogy azért nem telefonál, mert a szorongásainkról általában nem beszélünk, de nem gondolnám, hogy a pandémia miatt többen szoronganának, vagy olyan mértékben, hogy emiatt ne telefonálnának. Ezt csak rögzítem. A tévedés legminimálisabb kockázatában, mert itt a tévedésnek nincs is helye. az ingyenes influenzaoltásról tud bárki is a szónak abban az értelmében, hogy már beadatta. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az első, amit szeretnék mondani, hogy rettenetesen utálom a maszkot. Ennek ellenére egyszerűen felfogni nem tudom, hogy mivel tudja a kormány magyarázni azt, hogy nem teszi végre kötelezővé ezt a nyavajás viseletet. Megmondom, ez, ez, ez egy, tehát éppen abból adódóan, amit ön mond, azt mondta ön, hogy utálja a maszkot, és ma azok, akik erről dönthetnek, mármint a tekintetben, hogy ez kötelező vagy sem, fontosabbnak tartják az, hogy ön ne utálja a hétköznapjait a maszkviselet miatt, semmint, hogy elrendeljék, hogy ez szakmailag indokolta, vagy sem, azon olyan nagyon nem kell gondolkodni. Én vaktában hiszek a Magyar Tudományos Akadémiának. Okay, tehát so. Olyan nagyon sok embernek nem hiszek, hiszek a könyvelőmnek, mert nem értek hozzá, hiszek a belgyógyátosomnak, Ákosnak, B. Ákosnak, mert eddig semmi olyasmit nem mondott, ami alapján ne nehéz, hihetnék neki, és ennek következtében vakon követem. Őt van néhány ember. A magyar kormány nem ilyen viszonyban van a Magyar Tudományos Akadémiával. Egy különbség van az ő viszonyuk és az én viszonyom között, hogy az ő viszonyuk a Magyar Tudományos Akadémiához mindannyiunkra hat. Szemben az, hogy én mikor a hülyeséget követek el adott esetben a könyvelőn baromsága okán. De hát ekkora közönyt ez a sok halott utavira. De látja, látja az embereket se? Tehát ha én ezt nem vetem föl, nem telefonál. Hát Valószínűleg így van. De ez milyen érdekes dolog. Na de hát mert... Na de, de hát mert... Na de hát mert... Jó reggat. Jó reggelt kívánok, csóval vagyok. Az jutott az eszembe előbb erről a pandémiás részről, hogy az e a pandémia első hulláma alatt és a második hulláma alatt uh, teljesen más élményem volt. Az első hullám alatt volt az élmény, hogy uh, az egész élet, nem lehetett borba menni, színházba, tudom, uh, étterembe, és ez nekem borzasztóan hiányzott amikor egyedül voltam. Aztán a második hullám alatt találkoztam a barátnőmmel, meg a kislányával. Akkor viszont szóval nagyon jól jött ez a, ez a vírus, akkor borzasztó sok időt tudtam velük lenni. Együtt sétálni, túrázni. Tehát, hogy, hogy egy adott helyzet akár jól is, vagy, vagy kellemesebben is átjöhet az embernek. Ez tagadhatatlan. A kérdés csak az, hogy az ember a vigyázó szemét milyen mértékben veti erre, és mennyire teszi függővé tőle a hétköznapjait. Amiről ön beszél, az egy másik rétege, amely egyáltalán nem bír kisebb jelentőséggel, az ennek egy vetülete. Én is megéltem ugyanezt más vonatkozásban. Köszönöm, csak én is. Én is. 061 712 42. Lehet, hogy a régi Kejfel Jancsi hihetetlen energiát fordítana arra, hogy felhívja Frajn Tamást, vagy Erdei Annát, de inkább akkor már Frajn Tamás, hiszen Annával beszéltem, hogy milyen érzés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének lenni, és kiadni egy közleményt, amelyre az egészségügyi kormányzat és maga a kormányzat a nem mozgatja. De nem fogom felhívni. Nem találom értelmet felhívni rá a figyelmet, most itt a nagy hallgatás után, meg a villamos megálló élmény után, így eszembe jutott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak kérdezte, hogy van-e már valaki, aki megkaptuk. Uh -huh. Mi érjemmel együtt megkapta Mikor? a, a hétfőn múlt egy hete. Véletlenül nem véletlenül, hanem nem fogtunk a körzeti orvosnál, akartunk regisztrálni a harmadik oltásra, a pfizer uh -huh. és nem sikerült, mert éppen nem fogadta a rendszer a hívást, és akkor mondta a doktornő, hogy akkor tegyük fel az influenza és két hét múlva majd regisztrálunk a harmadik oltásra. És volt. Egy, de persze, ott rögtön megkaptuk. Csak azért érdekes, mert én azt olvastam, hogy még patikákban se kapható, de akkor ezek Patikákban egyszer... nem, patikákban nem lehetett kapni, ugye mert eredetileg úgy volt, hogy majd az térítésen lesz, és majd később, mert általában novemberben szok szoktak megjönni a patikába, és a körületi orvos kezik így ajánlotta föl, mi minden évben megkaptuk eddig is, és akkor így gondoltuk, hogy akkor jó, akkor legyünk ezen túl, és akkor két hét múlva majd regisztrálunk a harmadik pfizer mert október közelkén múlt el hat hónapja, hogy megkaptuk a másodikat is. Jó, és akkor az embernek eszébe jut az, miközben nagyon jól tették, hogy beoltották magukat influenza ellen, hogy vajon a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása dacára miért továbbra is regisztráció köteles az oltás? Egy fel nem foghatom, fel nem foghatom, mondom, mi lementünk. Először lementünk október 5-én, mert október 14-én volt hat hónapja, hogy megkaptuk a másodikat. Október 5-én mentünk különben is más miatt az orvoshoz, és akkor kértük, hogy regisztráljon minket. És akkor kiírta a rendet, hogy még nem vagyunk rá jogosultak, mert még ugye nem tett le a hat hónap. Most. Volt még hozzá kilenc nap. Erre mondta a doktornő, hogy menjünk akkor le következő alkalommal hét múlva, amikor már ugye feltedik ez a 14-e után következő idő, és akkor 18-án mentünk. És akkor viszont a rendszer nem engedte a regisztrációt ebbe a kerületbe. Csak öt kerületbe engedte Budapesten regisztrálnia oltásra jelentkezőket. És akkor így maradtunk ebbe, hogy jó, hát akkor legyen a oltás, és majd két már megyünk regisztrálni. Jól tették. Hozzátéve, hogy a regisztrációra továbbra sincs nagyon magyarázat. Az elején még talán volt, aztán így maradt. Fontos? Fontos talán? Tudják, nem attól fontosak a dolgok, hogy én azokat itt reggel felsorolom, halkan vagy hangosan, indulatosan vagy indulattalanul? Jó reggelt! Jó reggelt, el vagyok. A pandémiaügyben az az én véleményem, hogy nem csupán nem tetszik kötelezővé a maszkot, hanem kifejezetten ellene beszélnek azáltal, hogy azt mondják, hogy nem a maszk véd meg. Már kérdezem én, hogy akkor mondjuk két hét múlva, egy hónap múlva, ne talán nem oda jutunk, akkor hogy fogják előadni, hogy mégiscsak kéne maszkot hordani, akkor már mégiscsak megvéd. Igen, igen, igen, igen, pontosan. Ez a baj. Pontosan. Mi egy nyugalmas sziget vagyunk. A környezetünkben tombol a vihar, de itt, hát azt nem is mondom, hogy minden szép és jó, de hát sokkal szebb és minden jobb, mint a környezetünkben. És rázzam emiatt a véscsengőt. Hogy ez egy következmények nélküli ország? Hogy lenne már következmények nélküli ország? Hogy lehetne következmények nélküli az, hogy meghal 45-50 ember? Még an vannak lélegeztetőgépen. Van-e jelentősége? Azt próbálják elhitetni velünk, hogy nincs. Rajtunk múlik. Kizárólag rajtunk múlik, hogy ez hogyan viszonyulunk. Önök például értik, hogy a kincses Gyula miért kezdeményez magával szemben ilyen bizalmi szavazást? Nekem halvány, lila gőzöm nincs. De nem vagyok olyan viszonyban vele, hogy felhívjam. Halványgőzöm nincs. Tehát most, ebben a periódusban szerintem, Bizalmi szavazás két kincse, egy Jula vele együtt távozhat az Orvosi Kamara elnöksége is. Hogy ehhez egyébként miért a hut kell megnyitni a magyar orvosi kamaránál, erre szintén nincs magyarázat, de hát legyen. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen kincses Gyula Magyar Orvosi Kamara elnök, a vaksolás november 27-én esedékes országos küldőgyűlésen lesz, tehát nem holnap lesz. November 30-án váltotta éger Istvánt a kamarai elnöki poszton két évvel ezelőtt, kincses, akkor a helyzet annyiban új, hogyha kincses nem kap bizalmat, mondta Lénát Rita, nem vállaltuk es és nem is kötelezve erre, mi döntésünk, hogy az elnökkel együtt megyünk, indokolta a döntést, Lénár szerint, ha küldöttek ellenük szavaznak, akkor ügyvő elnökség ellehetetlen, lehetetlenül hogy ne személyes szimpátia. Novemberigben kaptunk most egy erős felhatalmazást. Itt van ez a 24 cikk, épp tegnap dicsértem meg a 24 t itt van Benke Ágnes cikke, egyetlen dologról nem szól. Egyetlen egy dologról, hogy miért kér fél időben bizalmi szavazást Kincses Gyula és ez felrakja a Magyar Orvosi Kamara, és minimálisan se foglalkoztatja őket, hogy van benne egy kérdés, talán a legfontosabb, és az nincs benne. Nem csak a kérdés nincs benne, a válasz sincs benne. Most menjek neki a Magyar Orvosi Kamarának, vagy a 24.hu-nak? A régi Kejfej Jancsi az, de ez ugyanaz a Kejfej Jancsi, csak egy más habitusú ember vezeti, az életkorából, a egy másik pulóver van rajtam. Fogalmam nincs. Miért nincs bizalom? Ide nincs hírva. Jó reggelt. Jó reggelt. A Pincses Gyura kapcsán ugye ő azt, azt mondta, amikor megválasztották, hogy a mandátum a fél idejében fog kérni ez ügyben egy kontroll szavazást, hogy rendben van-e minden. Hogy miért gondolta így, arról ötletem van, tudni persze nem tudom, mert nekem nem mondta. Az előző csapat az eléggé meginkadhatatlanul beágyazta magát oda sok-sok évre. Én ehhez kötném azt, hogy ő azt mondta, hogy akkor legyek ellenőrizve, legyek elmozdítható. Ha valaki azt gondolja, hogy nem jól csináljuk, akkor legyen lehetősége ennek hangot adni, de ez csak az én Igen, ebben önnek igaza van, hogy maga ez a 24.20 szöveg is utal erre, de két évvel ezelőtt nem volt pandémia. Tehát a Magyar Orvosi Kamara most, hogy bizalmi szavazást kér akkor, amikor az egészségügyre nagyon... Tehát az egészségügyi jelentősége messze fölében nő annak, mint általában, miközben az egészségügyi jelentősége, az mindig az első háromban van. Az egy olyan felelőtlenség, különös tekintettel arra, hogy ez a Lénárd itt még azzal is megfenyeget bennünket, hogyha a kincses nem kapja meg a bizalmat, akkor mindannyian elmennek. Tehát komolyan mondom, én azt... Ez a kejfej Jancsi, csak értim, mi, nem nincs kedvem mindig ilyen kirohanásoknak, Úgy menjenek a pitlibe. Tehát ha ők képesek erre... Ő ígért valamit, ő ígért valamit és azt gondolja, hogy azt ő betartja, ha, ha esik, ha fúj. Nőjöd a linertit, amikor azt mondja, hogy ha megy a kincses, akkor mindenki megy, az egy fenyegetés. Könyörgöm, egy ilyen Én szituációban árvíz idején, hát ne felejts el, amikor veszélyhelyzet volt, akkor a egy, egy sor lehetőség, tehát sor, sor dolog nem volt, nem mondhattak fel az egészségügyben. Most abból adódóan, hogy nincs veszélyhelyzet, ebből adódóan most formálisan betartják azt, amit megígértek két évvel ezelőtt. Potenciálisan a hipokrátisi esküben benne volt az, hogy teljesítik a kötelességüket, de ezek itt nagy szavak. Hát ez a van sapkád nincs sapkád, mert Ha nem tartja be. Ha nem tartja be, akkor ad egy olyan támadási felületet, hogy ez is csak ígérgetett, aztán szarik mindenre és ragaszkodik a székéhez. Ha betartja, akkor tekintettel a körülményekre, azt sem belátom, azt sem igazán szerencsés, ha lehet erre azt mondani, hogy nem szerencsés. Nem nagyon, én most úgy látom... Elnézést az nem a Lénárd Rita azt mondta a 24.hu-nak, nem vállaltuk annó ezt, és nem is vagyunk kötelezve erről, erre, nem is értem, hogy nem vállaltuk ezt, nem tudom, mire vonatkozik, hogy nem tudnak... Azt, hogy, az, hogy lemondanak akkor, hogy okay. a kincses okay. nem fevazzálta. A mi döntésünk, hogy az elnökkel együtt megyünk, ha nem kap bizalmat. Csapatként kezdtük a munkát, és a ugyanúdi csapatként is távozunk. Ez egy potenciális fenyegetés. Ha egyébként tényleg formális a dolog, akkor az ember ilyenről nem beszél. Azt mondta, szerint az elmúlt képen sokat dolgoztak és sok mindent elértek, de ha nincs bizalom, akkor nincs értelme tovább harcolni. Ha az ember bizalmi szavazást kér, ennyit nem pofázik. De ez most nem Lénárt Lita pofázik senki. Én se. Az egész úgy, ahogy van érthetetlen. Két évvel ezelőtt megígérték, és most, amikor eljön ennek az ideje, akkor így ebben a formában ez teljesen értelmezhetetlen. ez az én véleményem. Valami más van mögött, nem tudom mi. Azt nem mondom, hogy nem is érdekel. Ha azt mondom, hogy nem érdekel, akkor azt tudom mondani, hogy az orvosi kamara, az, hogy sikeresen működötte az elmúlt két évben, vagy sem. Volt, hogy az ember azt gondolta, hogy sikeresen működik, volt, hogy azt gondolta, hogy nem működik sikeresen, hozzátéve, hogy én azt gondolom, hogy ezeknek a szervezeteknek úgy kell működniük, hogy én azt észre se vegyem. Mondom önöknek, hogy nyilvánvaló, hogy egy számos dologban beszélgethettünk volna még. Akkor nem volt hozzá hangulatuk, én nem értem ilyen felvetésekkel. A Kejfejancsi szelleme az, és még egyszer mondom, nem lénelt viha a pofázik, tehát még miért valaki személyeskedésnek véli, maga ez a megnyilvánulás, ahogy itt ez a színpadon zajlott, ez egy teatrális dolog. Lelkük rajta. Egy telefon még bele, fél van Gémesi Györgyöt. Jó reggelt. Szia, lehet, hogy azt mondtuk lényegtelen, de veszélyhelyzet van. 2022. januárig a korbány meghosszabbította az egészségügyi veszélyhelyzetet. Csak az, a, az egészségügyben a felmondási moratóriumot szüntették meg. Köszönöm szépen. Akkor meg még inkább. Akkor meg még inkább. kezdeményezze ezt a tagság. Vagy mondják el azt ott helyszínen, ne egy hónappal eze előtte. Ez szint tiszta hangulatkeltés. Jó reggelt! Jó reggelt, csinálom úr! Ahhoz képest, nem tudom, olvasta -e, hogy a teszeli Zoltán fideszes képviselő a kétoltás dacára is otthon, fetren, covidosan, és borzasztó állapotban nézi magát? Egy hozzám közel nem álló, de ismert ember három oltás után kapta meg a betegséget. A harmadik oltása után. 061 712 42 először. Egyébként ez a veszélyhelyzet is olyan, mint a farkas. Én már nem tudom, mikor van veszélyhelyzet, és mikor nincs. Pedig hát ezt nekem ugye hivatalból tudnom kéne. Annyit beszéltek róla. Szükség van rá? Nincs szükség rá? Köszönöm, Géza, hogy kisegítettél. 061-712-42 másodszor. De végül is eléri vele a kormányzat a célját, úgy az egész röpül fölöttünk, mint egy kell szavavavár Csak az a baj, hogy nagyon alacsonyan röpül, és időnként belénk ütközik. Ezt már nem tudja elintézni a kormány. 06171242, senki többet? Tesszé? Jó reggelt, Fiala János vagyok! Ja. Kérdezném, hogy Gémesi györgyed, de megint ismerni a hangodat. <Színt> <Színt> Jobb kedvű vagy, mint egy hete, amikor beszéltünk. Hát, akkor sem volt rossz kedvenc, csak szerintem lehet, hogy nem volt jó. A a vagy. Nőtt, ne hát, nem hát, akkor éppen, nem éppen nem azt, azt böngészted, amiről beszélt a kancelláriaminiszter eh, iparüzési hát, kapcsán. Igen, hát sajnos az a igazságmutatásban vagyunk már? Igen, teljes mértékben. Jó, ja, hát akkor jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket. Hirtelen egy kicsit uh, azt hittem, hogy még előkészítjük a beszélgetést, de akkor nem, akkor mindenki szeretettel köszöntök. Igen, akkor nem volt jó a jókedv ezért a bejelentésért, és én a kancellár, a miniszter a, a bejelentésére, hogy egyetért azzal, hogy a vitonizési adót szerezzék meg 2022-ben is, a 2021-es. Évvel hasonlóan, amikor a COVID miatt is arra nyilatkozva tették ezt, na hát ez azért egy elég önalulító és bejelentés volt. És annyit tették hozzá a koncellari miniszter, hogy hát ugye természetesen kompenzálni kell, na hát a kompenzációkat a tavaly jeleget, ebből a kompenzációs ígéretből, tehát azért az nem kompenzáció volt, az csak egy pénzosztogatás egyeseknek. A kisebb településeknek még automatikus visszatérítés, ami még talán most is tart, tehát nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban megtörtént az a bejelentés a jogszabályokodatartás. Be Hány éve hagytad el az egészségügyet? No, 90-ben, ezt még egy évig jártam beoperálni, de aztán abban voltam 91 a véget, a véget, a véget. Akkor legutóbb beszéltünk, ami nem tegnap volt, de nem is tegnap előtt, akkor szó volt arról emlékezetem szerint, hogy ha az egészségügy igény tart rád, már pedig igény tartott, akkor visszamész a pandémia okán, mikor voltál utoljára e, egészségügyi intézményben így dolgozó ember, oltó, vagy más e, a pandémia okán. Hát, június közepig szálltam be az oltásba, a güzölői rendelőintézetnél. Előtte pedig a kórházban voltam képesként kézben tehát hogy COVID -osztályokon, Azért osztályokon, mert a, akkor már a második uh, hullámában, a tavaszi, nagy nyomás második hullámában szép lassan kezdett ki menni a, a betegségeknek a, tehát csökkenni a betegeknek a létszáma, töknek de, de a megbetegetés, de a nagy nyomás vége felén már bent voltam a kórházba, akkor a tudtunk egy önkéntességi szerződést kötni, hiszen ilyenkor hivatalosan ezt meg kell tenni, és nagyon örömmel vettem részt abban a munkában, ami, ami nagyon sok tapasztalatot is szereztem. Nyilván egy csomó nem fogok tudni megosztani, mert én is titoltartás nyilatkozatot írtam alá de azért bizonyos dolgokat tudok utalni, ami nyilván nem bántó, csak talán érzéket azt a helyzetet, amit tapasztaltam. A nagy lelkesedéssel az annyiban fontos, hogy azt akartam kérdezni tőled, és ezek nem véletlen adott esetben magamra is utaló kérdések, hogy egyfolytában tapasztalod-e magadban azt a lelkesedést, ami egyébként a hétköznapi munkához és a hétköznapi élethez kell, illetve hogy ebben a kilengések életkor vagy külső körülményekből adódóan milyen változást okoz és milyen változást tapasztalsz? Kértem a kérdésemet, az egyik az, hogy azt a hitenet nem besztettem el, hogy a közösségépítésnek van értelme, és hogy abban rendkívül sok tennivaló lehetőség van, ami érketi az embert, és erőt is ad. A, a, az egészségügyi korom tekintetében nincsen problémám, tehát tudom, hogy bírom a de azért azt, hogy valaki szórakozik, valakik úgy gondolják, hogy politikai játéktérre lehet tenni, a települési önkormányzatokat, azokat a kötelezettségeket, aztán ezt a lelkesedést, ezt a, a meg, meglévő hitet, hogy a, a lokalitásnak, a helyi, a helyi dolgoknak értelme van, és az nem, palipár, nem, csak, nem elsősorban pártpolitikai kérdés. Ebben a, ebben a vonatkozásban azért nem azt mondom, megkopik az ember, csak... Nagyon-nagyon nehezen élem meg azt a helyzetet, ezt a helyzetet. Ugyanis amikor ezt 90-ben tukták, azért mondom, hogy tuk, mert én akkor a Magyar Demokrata Fórum tagja voltam, ugyan nem, nem a döntéshozói szinten, mármint a, a politikai döntéshozói szinten, de már tagja voltam, és akkor én ebbe az a zökköti rendszerbe, ebbe a két pólusú önkormányzati rendszerbe szocializálódtam. És ez azt jelenti, hogy a helyi és az önkormányzati, a helyi és a központi hatalom megosztja a feladatokat és a forrásokat, és mind a kettőben érdekelt, hogy sikeres legyen az ország, hogy azokat a feladatokat, amiket helyben lehet a legjobban ellátni, azokat ott telepítsék, ahol legyenek lehetősége, forrás, mozgástere. Ha kell, az legyen adóbevétel, az kell legyen állami támogatásra, kell, akkor legyen vagyon. És ez, ez jó indult el. És ennek nagyon-nagyon sok minden olyan eredménye van, amit még nagyon sokan nem is tudnak. És szép passan, Megérzem egyébként, hogy tegyük legyünk őszinték a, a 94 időszakban azért ebből, ebből vettek vissza, de nem volt ennyire durva az önkormányzatokkal szembeni ellenállás és, és politikai erőtérnövelés, és sajnos az, az igazság, hogy menjünk vissza abban az időszakban, amikor a két a kétpolusú demokratikus berendezkedés egypolusúvá válik, azaz, mint korábban a kándávizőszak közepén, 70-es évek második fele, akkor ugye központban minden, ott mondják meg, hogy mit kell csinálni, és az egész választott önkormányi rendszert kvázi kvázi kiszolgálóként használják. Fel. Ez nagyon rossz irány. Igen, ez nagyon irány e... És ezen már túl voltunk egyszer. Amikor felhívtalak téged, akkor még egyáltalán nem volt szó az iparűzési adó idei hogy mi lesz idén, vagy mi lesz jövőre, majd az ipargyűjtési adóval, akkor annak az apropóján hívtalak föl, és ez alapvetően nem változott, hogy a Márkizai Péterrel folytatott beszélgetésben elhangzott, hogy ugye az ő mozgalma, a mindenki Magyarországét mozgalma, az nem fog nagy valószínűséggel, illetve az ők, akkori szövege alapján nem fog párt alakulni, és hogyha egyébként szükséges lenne, hogy neki legyen párt -ja, párt háttere, akkor abban milyen mértékben, ő mondta, én nem kérdeztem, tehát ezt így konkrétan nem, hogy milyen mértékben számít Gémesi Györgyre és Pálinkás Józsefre, és akkor gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy te ehhez mit szólsz, Követtem időben Márkizai Péternek a megnyilvánulásait a háttérpárttal kapcsolatban, amely részint az ő háttérpártya, részint pedig egy választási párt létrejöttével volt kapcsolatos annak függvényében, hogy éppen a választójogi szabályokat hogyan befolyásolta a különböző nem véletlenül, vagy valószínűleg nem véletlen intézkedéseivel a Fidesz-KDNP, és nagyjából, 2020 novemberjéig mentem vissza, amikor is azt mondta, hogy akár egy ellenzéki választási párt is alakulhatna a Fidesz ellen 2022-ben, és akkor ez a Bolner féle javaslatra volt reakció, aki ugye 71-re emeltette volna, aztán ez be is következett a szükségesen indítandó egyéni jelöltek számát a pártlista felállításához, és ő azt, azt se tartotta a kizártnak, hogy eztán tovább folytatódjon. Az a párt háttér, ami ma az ellenzéki oldalon van, maga maga ez a struktúra és maga az, ahogy ez a választó jogi helyzet kialakult, Gémesi Györgyöt, aki egyébként ennek a párt nem része, mert egyik pártnak se tagja, mennyiben foglalkoztatja. Én nem kívánok ezekbe a párt egészítésekbe és munkákba olyan szinten belefolyni, hogy én is befolyásoljam. Én szívesen segítek egy ilyen emezéki mozgalom kialakítására ban, ahol a pártok együttműködés elengedhetetlen, de ahogy szántja már vagy Péter megjelenésén és, és eddigi eredményességén igény van arra is, hogy valahig nem közvetlenül pártrezetőként vagy párt politikai szempontok alapján ítéljék meg a helyzetet. Tehát itt még nagyon sok minden Ebben a dologban mi nagyon sok minden előtt vagyunk egyébként, tehát szétlen halad a maga útján. Hát voltak zörgések, persze nyilván, miért ne lennének, most kell ezeket tisztázni. Én azt gondolom, hogy, hogy nincs más, mint ez az út, nincs jobb, hiszen azok a jogszabályok, amiket végül is a Fidesz meghozott a parlamentben bizonyos sugallatok alapján is, ezek a jogszabályok nem tesznek más lehetőséget az ellenzétnek, hogy jobból balra, balról jobbra mindenkinek összefogni, aki nem a szélsőségeknek a híve, és ezt folyik most. Ez nagyon-nagyon nehéz, ez egy teljesen új folyamat, rendkívül sok... Tényezővel. Én drukkolok annak, hogy az összejöjjön egy alkalommal, ezt mindenképpen meg kell csinálni, aztán utána, hogy mi lesz, hogy milyen egyensúlyok alakulnak ki a politikai erőterek között, azt nem tudom, de ma is azért sokszor meg kérdezni, hogy most akkor milyen jobb oldal és mi a bal oldal, mondjam, nekem valaki és hogy a Fidesz jobb oldal -e? mert szerintem nem jobb oldali pár. Messze már régen nem az egyébként, hanem egészen máshol szól az ő története, tehát ezek az értékek között az elmúlt időszakban nagyon sok átjártatóság keretkezett, amit én nem tartok rossznak, mert én magam, aki emzélyebbek és nem is mondhatjuk boldali gondolkodáskül vagyok, messze nem vagyok a szociáldemokrata értékek ellen, a liberális értékek ellen, tehát Való az emberben együtt vannak ezek, csak talán egyik másik vagyok hangsúlyak. Tehát visszatérve erre a dologra, nem kívánok személy szerint vele szállni ebbe, voltak ilyen megkeresések, az nem azt jelenti, hogy nem fogok segíteni. Én a magyar önkormányzati szövetségnek elnöke vagyok 2024-ig. Ha kormányváltás van is szükség, van egy ilyen önkormányzatokat fogó érdekvédelmi szervezetre. Erről beszéltem én korábban már Péterrel és Karácsony Gergelyel is, hogyha odaint a dolog, ezt az önkormányzati történetet és érdekegyeztetést és egyensúlyt, ezt vissza kell szépen állítani a a megfelelő helyre. Ebben én nagyon szeretnék szívesen részt veszek, és nagyon szeretnék részt venni. De ha nem is szereti, akkor sem történik semmi a média. Uh, itt egy új korosztálynak kell megjelennie, akikben uh, még van 20-30 év tartani, uh, és uh, annak kell ki. Jó, de hát oda, és el is kép, kell. El, megtanulni. Igen. Uh, ugye hol uh, egy uh külső nyomásra, hol pedig anélkül fogalmaz a Meg Márkizai, azt a gondolatot, hogy e szükség van egy választási pártra, hiszen az, amit felolvastam 2020 novemberében, az még egy attól való tartás, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés, hogy milyen újabb jogszabályok lesznek azok, amelyek ilyen egységesítésre kényszerítik az ellenzéket, és akkor még nem gondoltak Székely Sándor javaslatára, ami adott esetben egy frakcióba ültetheti majd az ellenzéket, függetlenül attól, hogy ezt még nem tárgyalta a parlament. De idén augusztusban mindenféle Fidesz nyomás nélkül mondta azt még az előválasztás előtt jóval, Márk Péter, ha egy választási párt indulna a fidesz szemben, nem egy 6-7 párti koalíció, azaz én véleményem szerint több szavazatot kapna. Ezek feltételezések persze nyilván, meg azért a közelgületársok is annak érdekében, hogy mindjárt jobban lehessen a szavazatokat maximalizálni, hiszen itt valóban a mostani hatalom megdöntésének a széti van szó. Uh, mindenben uh, alá kell rendeljék a politikusok szokmáukat. Ilyen uh, előválasztás után, ígéretek kapcsán ennyi jó és újra megmozgatott és egy csomó fiatal bekapcsolódása után szavazótáborokra gondolok, nincs más választás, mint uh, ezeket az embereket uh, ebben a hitben és reményben megtartani, uh, maguk megért ami ahhoz kell, hogy uh, megtörténjen a kormányváltás. Tehát itt azért uh, uh, nem egyéni szándékozók, hanem egy nagy közösség szándéka, amelyek egy számában most is meggyőződésnek, hogy többen vannak azok, akik kormányváltást akarnak. Ennek az összehangolása, politikai pártok, Márki Zaj Péter, civil szervezetek, stb. nagyon-nagyon nehéz. És ahogy látod, hogy megértek sok nyilatkozatok, megértek adott esetben olyanokat is, akik azt mondják, hogy nem így gondoltam, hogy vagy lesznek ezek az egyeztetéseknek. Ráadásul de ezeket is megértem, csak, csak ezt meg kell tanulni. Még számomra, aki 31-30, 31-33 éve, éve benne vagyok a magyar politikai valamely politikának valamelyik részén, és teljesen mondom, hogy szerintem sikeres volt, ezt elkönyvelhetjük ennek. Most jön egy csomó minden háttérnek megbeszélés, listát kell állítani, még lesznek keményen belső hiták, hiszen az enyédi ambíciók is elő, előtérbe fognak kerülni. Nem kell odafigyelni, ez a pártoknak a, és a szereplőknek a dolga, hogy miként tudják ezt a dalkot meghozni, meg, meg ezt a belső egyezkedést meghozni, annélkül meredségnél szét a hajó, és ha ez megvan, akkor ki lehet állni egy listával, és ott vannak a jelöltek. Jó, de és az a, a helyzet, helyzet hogy mégiscsak azt mondta de. ebben a beszélgetésben Márki Zai, Péter, Eh, hogy ő bízik abban, hogy ezt a hátteret, ezt Pálinkás József eh, és eh, nem vagy volt benne, Gémesi Gyaj biztosítja, két olyan ember, akik mögött két különböző párt van, mögötted az új kezdet, eh, Pálinkás József mögött pedig az új világ eh, eh, néppárt. Eh, vajon miért bízik abban, hogy ez a két ember, vagy ez a két párt, vagy egy harmadik fog majd mögé állni, miközben ő a saját mozgalmát nem óhajtja a pártá változtatni? Nem tudom, azt tudom, hogy van egy megállapodnásapolitikai pártok között, és az egy nagyon érzékeny és évekony azt tartani kell. Ahhoz lehet igazítani mindent, akkor lehet bármilyen dolgot megcsinálni, ha ez az egyességnek van, mindenkire szükség van ahhoz, hogy a végső eredmények Ebben a szándékokat meg lehet fogalmazni, jó szándék, amit már Kizály Péter mond, egyébként nincs ebben semmi kivezéval, vannak akik már első körben is azt mondják, hogy nem, nem, nincs ezzel gond, lehet egy, egy pártja is, hiszen vannak olyanok parlamentben, akiknek nincsen jelenleg politikai, a mostani parlamenti az megkötő pártok között a, a, a pártokban kontaktjaik vagy a, a, a kötődésük, de hát visszatérve ez is beleférhet. Nem ez a lényeg. Ez nem lényeg. A lényeg a 2022-es parlamenti választás. Ahhoz kell összevatni a játékot úgy, hogy az egy-két tudjon maradni. Ez, az, ez, ez egy nagyon érzékeny politikai feladat. Ebben sikert, sok sikert kívánok mindenkinek. Én magam segítek az egyezkedésben, amennyiben kell, de én nem fogok feszültséget. Oké, okay, a Magyar Önkormányzatok Szerintem. Szövetségéről volt szó, de az új kezdet az valójában ma miközben létezik. Mit csinál? Az ügykezetnek két jelöltje van, hogy Krisztina és Jenes Szilárd mind a kettő az előválasztás után álva Az a dolguk, hogy ezeket a korszatokat behozzák. Nyilván az ő az LNP-vel volt megállapodása, egy kis párti valahonnan a finanszírozásokat is a, a feladatokhoz szükséges mozgás területelő kell teremteni, nincs ezzel végre egy világon. És a másik? Momentum, ez nem azt jelenti. A másik pedig a momentumnak, hogy csak megállapodást, a tehát helyi ok alapján alakul ki ez, mert ugye szilárd az a a körzeti, az a de, de azt jelöltem, kérdezem tőle, hogy ez nem valami egészen elképesztő, amit nekem persze értenem kell, meg nem csak értem, de tudomásul nem. Van egy új kezdet párt, amelynek van két jelöltje, akik továbbjutottak, akik két különböző pártba fognak beülni, vagy két különböző frakcióba fognak beülni, ha egyébként nyernek a választáson. Így egy párthoz tartozó emberek összesen három párt konglomerátóvá léteznek, ezt nekem érte nem kell, Gémesi. Az Isten áldjon meg! Nem kell érteni, nem kell érteni az helyzet, a helyzet, a ezt a, helyzetet, a kialakult jogszabályi környezet. A, az ügykezett párt ilyen szempontból alkalmazkodik. A lényege az, hogy meg tudjon maradni, legyenek parlamenti képviselő és politikusai, és ha szükséges egy párt nem célú hatalom megszerzését és hatalombirtoklását kell, hogy Jelentse, hanem egy szolgálatot. Ha szükséges, akkor a, a, ez a kis párt is e, nyilván ott van lehetőségként későbbi időszakban, hogy akár e, egy másik típusú e, jobban e, egyezkedésben, ha ezt a kormány le lehetett váltani, akkor abban résztvegyem, de nem kíván van hatalmiot elősíteni. Két e, e, parlamenti képviselő volt kitűzve. Ezt, ezen fogunk most dolgozni, most egy van, Honkristina egyébként az LNP fakcióval tökéletesen működött az együttműködés, sosem kérte az LNP, hogy nem mond el, hogy az új a tagja. Ilyen ember is van, Lennár Tamás, aki a párbeszédben van bent, holott egyébként egy obozalig hangzolkodású ember, a párbeszéd egy kicsit baloldali, neki nincsen pálya, tehát leszek ilyenek, miért ne lennének ebben a helyzetben, semmi nem tabu. Semmi nem tabu. Ebben a helyzetben semmi nem tabu. Ebben a helyzetben ö, ö, meg kell oldani, hogy ö, az együttműködés ne repedjen szét, és ö, a kormányvágyás 2022-ben létrejöjjön. Ennek kell alá rendelni mindent, az ő párt most egy háttércsalat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen a szép napot. Gémesi Györgyöt hallottak. Midén eljő majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval, Vajon mely jegyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt... 061 8 óra 31-ig, vagy 8 óra 40-ig tart a Kejfejancsi annak függvényében, hogy önök milyen aktivitást mutatnak. Én de belenyúlhat a rusz neve Mancsa És a germánság, ma már ténybeli tény Csak a telkevés és házam akarja No de mely egyben csak ezt kérdezem én Amíg tombol az ön önazonosság és közben távol a jövő szelei Csak az alvadó vér hozzák. Minden szél támad, égbe fur be az orvajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, Elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, be sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy már Marha magyar szavazó. Tőled úgy fél leheg, hogy elrohondott -e magyar szavazó. magyar nota, ez nagyon idegesítő, és téves is. Tehát ez butaságokat beszél, nem erről van szó. Ő szerint. Szerintem meg jó. Hát sajnálom, minden jó. Viszont és a fuldokló európai kéznet, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk amely dróton forog, és nem hajlik-e a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalopok, ha már védtelen nép a kipartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha lépünk majd hirtelen szintfal? Vajon mely egyben megyünk úrnak elég, politikba szártéhojainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már ha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már ha magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Midőm népünk nagy hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Korítékba szállt így bolyanyinkkal? 8 óra 27 perc van, 061 712 42. Hogy normális dolog-e, hogy az új kezdetnek a két jelöltje két különböző pártban ezt Gémesi György egyértelműnek veszi, és nekem nem hiszem, hogy még egyszer fel kellett volna tennem ezt a kérdést. Számomra nem egyértelmű, és továbbra sem maradt egyértelmű. Ebből a szempontból is sokkal egyszerűbb lett volna egy választási pártnak a létrehozatala, független attól, hogy abban úgy kellett volna felolvadniuk a pártoknak, ahogy ezt egyébként nem akarták, és én ezt is megértem. Csak az egész úckodása ezzel a konglomerátummal kapcsolatban egyebek közt ilyeneknek köszönhető, de nem kell, hogy ezeket az úckodásokat önök feltétlenül osszák vagy szorozzák, csak elmondtam, hogy bennem mi van, és mi okoz kognitív diszonanciát. 061 712 42 Még sincs olyan nagy meleg itt. Holnap tehát, ha minden igaz, Szanyi Tibor, Györgyelvics veledek, Fülyes Balázs és Kis Ambrus lesznek a Kejfejancsi vendégei, de minden nap kísérleti isor minden nap utolsó adás, addig el is kell jutni. Amennyiben nem telefonálnak, hogy 8 óra 31-ig fog tartani a mai műsor. Önökön múlik. Most 8 óra 29 perc van. و را A hegyvidéki önkormányzat kulturális és sportintézményeiben november 1-től a hat éven felülieknek kötelező a száját és az orrat egyaránt eltakaró maszkviselése. A MOMSport uszoda és rendezvényközpontban is elrendelték a maszk kötelező használatát az intézmény területén. Ugye ez azért nagyon diszonáns, mert miközben az egész területén elrendelték, a közben például a szaunában, azért az nagyon érdekes szituáció lehet a szaunában egymás mellett ülni tíz centire és maszkot hordani, miközben szaunában a maszk használat az. de erről nem szól a közlemény. Egy sportközpontban, ha a maszk használata kötelező, akkor ez egy találós kérdés, amivel régen éltem, mármint a találós kérdéssel, az valójában mi helyet van? Minek a pótcselekvése? 061-712-42. A MOMKult épületében a rendezvények során elsősorban a program helyszínek, -e, valamint azon szolgáltatási pontoknál a szociális videótávolság nem tartható a kötelező a MOSZ A Mon és Rendezvényközpont vezetése ugyancsak elrendelte a MASZ kötelező használatát az intézmény területén a hegyvidéki sportközpont és tanuszóat területén november 2 től kötelező a MASZ használatas pont intézményekben a medencetére nem vonatkozik a szabályozás. Találós kérdés: minek a pótselekvése ez? A Monsportuszadé és Rendezéink Központ vezetése ugyancsak elrendelte a MASZ kötelező használatát az intézmény területén. A hegyvidéki sportközpont és tanúszadat területén november 2-től kötelező a MASZ használata, a spontintézményekben a medencetére nem vonatkozik a szabályozás. 06171242 nem kötelező részt venni ebben a társas játékban, és ahogy tapasztalom, önök nem is nagyon akarnak részt venni. Ez az intézkedés, ez valójában mi helyet van? Nem túl bonyolult. Hát nem, hát nem. Sajnálom. Nekem nem a megoldást kell feltétlenül, megmondanom, vagy sugalnom, nekem jeleznem kell az árbóczkosárból. Én megtettem. És ha nem kíváncsiak arra, hogy erről beszéljünk, akkor nem is mondom meg, hogy én mit gondolok, megtartom magamnak. Most már 8 óra 40-ig elhúzom az időt, mert 34 van. A szertórok, Azért nem tudom megállni, hogy akkor nem mondjam el azt, amit gondolok. Tehát én azt gondolom, hogy aki ilyen rendelkezést hoz, az a jó szándékával együtt, valójában egy olyan intőjelet ad, amelynek semmi értelme nincs. Ha a MOM kulturális rendezvény és sportközpontban elrendelik a kötelező maszkhasználatot, akkor az a rendezvénytérben talán még értelmezhető, hogy se nagyon. A sport részben végképpen nem, de a rendezvénytérben is alig. Magyarul ez annak a kompenzációja, hogy a hegyvidéki önkormányzat, amelynek vendégszeretettét élvezem, vagy amely én élvezi az én vendégszeretetemet lévén én ott élek, azt pótolja, hogy bezárja a kulturális és sportközpontot, amire szerintem joga van és lehetőségében áll. elhet elrendeli a kötelező moszk használatot, ami szerintem konkrétan egy nagyon jó indulatú pofon a szarnak. Ebben a mondatban a jó indulat és a szarál egymással szemben. Sajnálom, hogy ezzel kapcsolatban önök nem nyilvánultak, meg nekem ez a véleményem. Nem akarásnak, rendezvénytérben elrendelt használat a következménye. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, miközben pokorni Zoltán jó indulatát semmilyen vonatkozásban nem vonom kétségbe, de időnként a jó indulat kevés. Illetve értelmetlen. És azért törtem meg a hallgatás falát, és mondtam el, mert én ennek tulajdonítok jelentőséget. 10-9 perc van, egy telefon még belefér, de szerintem önök nem akarnak telefonálni. Ebből a Menondo Mungból még két perc van hátra, így aztán eldöntöm, hogy hamarabb legyen-e vége, vagy sem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A kettő között akárhogy is. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com viszont halásra.